Будуть ще двоє наших. Я і ви, П'ятером, Тендрій-старший, Мадлен, повідомить деталі. Вона прийде згодом. Володимно, одержати наказ убити зрадника і мерзотника від такої граційної жінки, як і Вольський, відомий спеціаліст по вивленню євреїв і видачі їх німецьким окупаційним властям – Казали, що на його совістю кілька тисяч чоловік, і що держав він за це величезні гроші. Вирішено було скарати його на горло. Саме в центрі міста, щоб труп уранці побачили всі. «Він озброєний», – попередила Мадлен. «І дуже сторожкий. Отож, вважайте, хлопці, що суботи сидить у кафе». Мали ще день на обдумування плану. Мадлен пішла, а розмова точилася далі збуджена і напружена. Потім Антуан попрощався, Андрій і Пакощві обмірковували хід операції, і раптом обоє зупинились, замовкли. Напруга спала. Ти дурний, Андрію. Ні, це я дурний, звичайно. Ти ж знаєш, що я тебе люблю. І все ти знаєш. І мене ти знаєш. І тепер ти бачиш, що я люблю цю дівчину. І я не думав, що так вийде. Осе те, що ти казав, Правда, але я люблю її, і вона любить мене, і це вже наше. Ти відійшов від мене паком за ці дні. Ти є, але тебе нема. Тому я так це сприйняв, зрозумій. Ти був тут, і раптом тебе немає, хоч ти і є. Це попри все, що я казав, але ти правий, це твоє життя. Є якийсь закон, якому ми не підвладні, це твоя пора. «Ваша пора». «Андрію, наша це пора». «Не кажи «ваша». Це наша пора, наш час. Наш спільний час». «Може і так», – сказав Андрій. «Може і так». Тіло Вольського залишили біля міської управи, їм пощастило. Але в дощ і перехожих на вулиці ввечері було небагато. Двоє хлопців, які входили до складу оперативної групи на чолі з Андрієм, Прийшли із шахти до Антуана після зміни. Антуан познайомив їх із Андрієм і Пако Михайло Зелик, кремезний широколиций галичанин. Голював підборіддя, виріс у Франції, закінчив недавно гімназію, батьки подалися на французькі шахти ще 20 роки. Самі з стрия. Тут у нас чимало українців. Серед них і ті, що в Іспанії воювали. Це ми з Чеськом ще замалі були тоді. Інакше б, та є такі у нашій міграції, що до іспанської війни ставлять зовсім інакше, ніж ми. Але другого такого, як це Вольський, нема. І я тому пішов, коли стало питання про його знищення. його притиль – високий худорявий Чеслав Леєк. Мовчазний поляк, теж іммігрант, Михайлів – одноліток. Нерозлучні з дитинства і до сьогодні. У нас свої рахунки з фашистами, каже Чеслав, — і м'язи на його плечі тугішають. Ону, михайся, погляньте, бо в мене їх сліди під одежею. Михайло посміхається, і посмішка підкреслює вольве підборіддя. Усмішка торкається тільки губ, і очі суворі. Він простягує руки до Андрія. На пальцях зірвані нігті, ледве почали рости нові. Але вигляд рук жахає. «Це вони, – каже Антуан, – це вони, я розповідав от тобі, їсили за лисівками до Чесько висів на ланцюгах голий цілу добу, до оселі підвісили. В час від часу відро води вильють, опритомні, допитують, мовчить, тоді нагайкою, почому попало, залищать, знепритом'є, знову води. «Коли нас випустили, – його ледве дотяг. Чеслав мовчить і хмуриться. «Зі мною інтелігентно», – введе Михайло. Посадили руки на стіл запитання. Іголка під ніготь або молотком, щипцями. Одне слово – дуже винахідливо. Але ж я не все пам'ятаю. «Отож», – несподівано перервав його Чеслав. «Ще невідомо, хто кого допровадив додому». «Та ми живемо поруч», – усміхнувся Михайло. «Яка різниця?» «Вибралися, і то добре». Їм було по 19 років. Однолітки з Пеко і Антуаном. А Андрій серед них найстарший. Вольський устиг вихопити револьвер, але вони скрутили спеціаліста. Затиснули йому рот кляпом. Через хвилину тіло Вольського лежало на хіднику проти ратуші. Хлопці розбіглися. По домівках. А на ранок у підвалі з'явилась стровожена мадлен. Збирайтесь худенько. У місті підвальні обшукають і в першу чергу перевіряють усіх підозрілих. А Антуан повернувся з Іспанії. Цілком можливо, що і сюди зазирнуть. Усі речі у будинок. Нанари, нари. Мішки з картоплею. І щоб жвало. І щоб душею живої тут не пахло. Обидва поселяєтесь на кілька днів на різних квартирах. Женев'єва вас відведе, якщо все минеться, за три-чотири дні повернитесь до Антуана. Андрій йшов із Женев'євою по вулиці Жаргаль, піднявши комір, куртки і опустивши полі униз, але лише час від часу позираючи на милу юну супутницю, що тримала його під руку, прибравши вигляду ще не менше наречини, яка пишається своїм кавалером.